E un subiect puțin mai rar care se tratează în biserici pentru că cu adevărat nu vrem să-i pe oameni cu judecata lui Dumnezeu. Vrem să le spunem despre harul lui Dumnezeu, vrem să le spunem despre dragostea lui Dumnezeu, despre mântuirea prin Iisus Hristos. Dar Biblia cuprinde și versetul acest, versetele acestea subiectul acesta despre judecata lui Dumnezeu și este foarte important pentru noi să cunoaștem câteva lucruri importante privind această judecată a lui Dumnezeu. În Statele Unite, în Seattle, Consiliul Local a luat o decizie ca o clădire mare din Seattle să fie demolată. Era ca un balon, o clădire foarte mare și pe locul respectiv ei voiau să construiască una și mai mare. Și au realizat că distrugerea acestei clădiri nu poate să fie făcută prin explozie și nici pe departe cu utilaje. Și de aceea au decis că vor folosi metoda imploziei. Adică clădirea se va surpa spre centru, în loc să explodeze, va imploda, va, se va uh, dărâma în interior. Și cu luni de zile înainte, experții au ieșit la televizor, au vorbit despre modul în care se va face această lucrare, au informat publicul și i-au pregătit și în mod special în ziua în care... Trebuia să se execute această lucrare în prejurul acestei clădiri. Toată lumea a fost evacuată. Și oamenii n-au refuzat evacuarea pentru că specialiștii au prezentat de dinainte eventualele pericole care ar fi posibile. Și lucrarea s-a dus la îndeplinire foarte bine. Pentru că au anunțat și au pregătit oamenii de dinainte. Vreau să vă spun că lumea aceasta va experimenta, după cuvântul lui Dumnezeu, într-un viitor foarte apropiat. Pentru că toate semnele dau de știre că va veni ziua Domnului. Și în această revenire a doua oară a lui Iisus Hristos, printre alte lucrări care se vor face, va avea loc judecata lui Dumnezeu. Morții vor învia, biserica va fi răpită, vor fi niște evenimente extraordinare și de multe ori stau și mă gândesc cum va fi acea zi. Cei care lucrează în mass media au încercat să imagineze, au făcut filme, în direcția aceasta și se pare că va fi o zi de groază. Se pare că va fi o zi care poate în imaginația noastră nici măcar nu ne putem imagina de dimensiunea și catastrofa care se va produce. Dar lucrul acesta pe noi nu trebuie să ne sperie, ci noi trebuie să ne pregătim. Și când va veni ziua aceea, nu trebuie să ne prindă ca pe un hoț să fim surprinși, ci să fim pregătiți. De aceea în această dimineață subiectul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă să-l tratăm este în direcția aceasta, în direcție de informare, nu de a vă speria. Dar în același timp am toată convingerea că Duhul Sfânt va lucra la multe inimi. Și în această dimineață aș vrea să fii foarte atent. Pentru că Duhul Sfânt te va provoca la câteva decizii pe care va trebui să le iei înaintea lui Dumnezeu. Tu și Dumnezeu va trebui să decizi aceste lucruri. În Eclesiastrul, în capitolul 12, ultimile două versete spun în felul următor. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui.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 El prezenta pe Iisus Hristos ca cel care va vesti un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Domnului. Vedeți proporția, un an de îndurare și o zi de răzbunare. Era mesajul lui Iisus Hristos. Iisus Hristos a venit pe pământul acesta... Nu ca să judece lumea, ci ca să mântuiască lumea. Prima lui venire, acesta a fost obiectivul major al lui Isus Hristos. Dar în a doua venire, lucrurile se vor schimba. În a doua venire, prin pildele pe care Isus Hristos le-a spus, ne dă de înțeles că oile vor fi separate de capre, că neghina va fi separată de greu, că ziua Domnului va veni ca un hoț și pe mulți îi va surprinde. Pentru că noi suntem obișnuiți, de mult se vorbește despre lucrul acesta și ne-am obișnuit cu lucrul acesta. Dar Petru spune, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui așa cum creduni”. Și faptul că amână, Domnul are îndelungă răbdare și dorește ca nici unul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Vom înțelege în această dimineață de ce această îndelungă răbdare a lui Dumnezeu, de ce Dumnezeu încă a lungit zilele ca noi și poate copiii noștri să beneficieze de Harul Lui Dumnezeu. Înțeleptul Solomon, în expresia celor două versete pe care le-am citit, ne spune că fiecare om de pe pământul acesta trebuie, în primul rând, să se teamă de Dumnezeu. Adică să nu trăim sub teroarea fricii. Nu aceasta vrea Dumnezeu de la noi ci să ne temem de Dumnezeu cu o temere reverentă, cu o temere sfântă. Așa cum un îndrăgostit se teme ca nu cumva să iasă din cuvânt persoana, persoanei pe care o iubește, pe care o adoră. Așa vrea Dumnezeu ca în fiecare din noi... Să existe această temere reverentă față de Dumnezeu. Apoi, al doilea lucru foarte important, să păzim poruncile Domnului cu sfințenie. Să nu ne jucăm, să nu ne încurcăm poruncile Domnului cu datinile oamenilor. Am întâlnit oameni de genul acesta care aplică în viața lor și trăiesc în viața lor anumite datini, anumite obiceiuri, cu sfințenie și nu lucrează. Discutam cu soția, am zis, mă, nu știu, națiunea noastră e tare interesant. Atâtea sărbători avem, că mi-mi pare bine că am niște pom mari și mă pot ascunde printre ei. Dar soția îmi spune, mă, ai grijă să nu te vadă cineva, că e sărbătoare astăzi. Dar ce sărbătoare? Și tot îmi înșiră, ea ortodoxă, și tot îmi tot felul de sărbători și zic, mă, dacă le-aș ținea pe toate, atunci n-ar mai trebui să lucrezi. Dar vedeți, foarte, foarte multe ori vedem oameni care cu atâta strictețe Țin anumite obiceiuri și uită poruncile lui Dumnezeu Neglijează complet poruncile lui Dumnezeu Doamne, dă înțelepciune Să distingem poruncile tale de poruncile oamenilor Să distingem sărbătorile tale de sărbătorile oamenilor să distingem principiile tale de tradițiile și obiceiurile oamenilor. Și al treilea lucru, foarte important, pe care înțeleptul Solomon ne-l spune, este ca fiecare din noi să ne pregătim pentru eternitate. Să avem convingerea, să credem că ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Că va veni o zi când vom sta în fața scaunului de judecată al Lui Dumnezeu. Și va trebui să dăm socoteală de toată viața noastră. De toată viața noastră. Va trebui să dăm socoteală înaintea Lui Dumnezeu. Doi copii erau prieteni de joacă și s-au hotărât pentru că au văzut la vecinul niște pere foarte frumoase. Și-au zis, și-au și -au făcut ei un plan și-au zis, mergem să furăm. Și cel mai mare i-a spus celui mai mic, tu stai aici și stai pe post de șase. Când vine cineva, îmi dai un semnal. Și cel mai mare s-a dus, a ajuns la păr, s-a urcat în păr, a început să își bage perele uh, în sân și în timp ce lucra de zor, vine micuțul jos și spune Auzi, te vede! Te vede! Cine? Dumnezeu! El și-a adus aminte că la școala duminicală a fost învățați că Dumnezeu privește de sus și vede tot. Și a spus, ne-a văzut Dumnezeu. Ce să facem? Frații mei, aș vrea să avem această convingere că Dumnezeu ne vede și Dumnezeu știe, până și gândurile noastre. Cuvântul înainte de a ieși pe buze este cunoscut de Dumnezeu. Dorințele noastre sunt cunoscute de Dumnezeu. Și în această dimineață aș vrea să înțelegi că nu te poți ascunde de Dumnezeu. Există o dilemă pentru creștini, pentru foarte mulți creștini, pentru că ei aud că Dumnezeu este un Dumnezeu bun, este un Dumnezeu milos, este un Dumnezeu iertător și este un Dumnezeu care are har pentru oameni. Și mai ales dacă au început să studieze teologia, au realizat că cuvântul lui Dumnezeu, Biblia ne spune că noi suntem mântuiți prin har. și ce înseamnă har? Ceva nemeritat. Har înseamnă ceva nemeritat. Noi suntem mântuiți nu prin faptele noastre, nu prin cine au fost părinții noștri, nu prin ce am făcut noi, ci prin Harul lui Dumnezeu care ne-a fost arătat prin Isus Hristos. Apoi, noi suntem socotiți, neprihăniți tot prin Har. Adică Dumnezeu ne consideră sfinți prin har, fără să merităm. A, asta e extraordinar, vezi zice, este ceva extraordinar. Înseamnă că mântuirea și sfințirea este la îndemâna noastră a fiecăruia. Dacă suntem mântuiți prin har, prin ceva ce nu merităm, atunci e ușor. Și vreau să vă spun că așa este. E ușor să fii mântuit. Unii oameni cred că e foarte greu. Nu, e ușor. Știi ce trebuie să faci ca să fii mântuit? Ca să fii mântuit trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu cu toată sinceritatea și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, accept moartea pe care Tu ai exercitat-o pe calvar în numele meu. Pentru păcatele mele, sunt păcătos, Doamne. Iartă-mă, mântuiește-mă, Doamne. Mă predau ție, facă-se voia ta în viața mea. Dacă spui aceste cuvinte din inima ta, tu ești mântuit. Tu ești mântuit. Pentru că mântuirea nu te costă pe tine, ci l-a costat pe Dumnezeu. Tu doar trebuie să semnezi cecul mântuirii. Sunt de acord cu ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Și tu ești mântuit, apoi prin har Dumnezeu te vede sfânt. Și ești, cum mă poate vedea? Simplu, pentru că prin sângele lui Isus Hristos păcatele tale sunt iertate și dacă păcatele tale sunt iertate, tu ești sfânt înaintea lui Dumnezeu. Tu ești sfânt înaintea Lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor 15 cu 11 Credem că noi suntem mântuiți prin Harul Domnului nostru Iisus Hristos. Roman 6 cu 14 Nu sunteți sub lege, ci sub Har. Roman 11 cu 6 Dacă este prin Har, atunci nu mai este prin fapte. Al mintelea Harul n-ar fi Har. Roman 3, cu 24. Socotiți, noi suntem socotiți, neprihăniți, prin Harul Său. Acum, aici, aici e lucru pe care trebuie să-l înțelegem astăzi. Și să facem deosebirea între Harul lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu. Pentru că sunt unii care vin... Și spun, noi nu mai suntem sub lege, noi suntem sub har. Avem libertate, putem face ce vrem. Da, sigur că da, în Hristos. Pentru că Apostolul Pavel spune și înșiră roadele Duhului Sfânt și la terminarea acestei înșiruiri, bucuria, pacea, lungă răbdare, facerea de bine, credincioșirea, înfrânarea poftelor, Împotriva acestor lucruri nu este lege. Adică nu este limită. Poți să fii bun fără limită. Dumnezeu nu spune cât de bun să fii. Fără limită. Ca Duhul Sfânt să lucreze în viețile noastre și să rodească aceste roade fără limită în viața noastră. Fiți atenți. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, în capitolul 6, versetul 1. Să faceți așa ca să nu fi primit în zadar Harul lui Dumnezeu. Rățime. mei, Când dăm la cineva un dar mare. Fără să merite. Te aștepți să reacționezi în mod pozitiv. Așa este. Apostolul Pavel spune, haideți acum, dacă beneficiem de Harul lui Dumnezeu, să nu facem în zadar Harul lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a mântuit, că Dumnezeu ne-a socotit neprihăniți, sfinți înaintea Lui, să nu facem în zadar Harul acesta, că poate să fie în zadar. Poate să fie în zadar. Evrei 12 cu 15. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la Harul Lui Dumnezeu. Adică de la mântuire și de la sfințirea pe care am primit-o prin acest Har. Cu alte cuvinte, dacă suntem mântuiți, trebuie să ne comportăm ca niște oameni mântuiți. Dacă suntem considerați sfinți prin jertfa lui Isus Hristos, trebuie să ne comportăm ca niște oameni sfinți. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne, Doamne, să nu facem ca Harul Tău să fie primit în zadar, ci faptele noastre, trăirea noastră de zi cu zi, să dovedească că suntem mântuiți ai Tăi că suntem copii ai tăi, că suntem sfinții ai tăi, că suntem cetățeni ai cerului, că nu mai suntem străini, nici oaspeți, ci suntem din casa lui Dumnezeu, copii ai lui Dumnezeu. Să trăim și să facem cinste și onoare numelui pe care Dumnezeu ne-l a dat. Ajută-ne, Doamne, la cer. În ceea ce privește judecata lui Dumnezeu, sunt foarte multe lucruri pe care le putem prezenta aici, mai ales, vă spuneam înainte, apostolul Pavel spune că noi nu mai suntem sub lege, ci sub har. Și trebuie să trăim sub harul acesta. Viața noastră să fie sub imperativul acesta. În ceea ce privește judecata lui Dumnezeu, aș vrea să înțelegem că Biblia vorbește... Despre judecata lui Dumnezeu la trei timpuri. Prima judecata a la trecut. Ioan 12 cu 31. Acum, spune Iisus, are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpâritorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Când s-a apropiat Golgota de Iisus. Isus știa că judecata lumii acesteia este atunci. Și când a înviat din morți, a biruit pe cel rău, i-a luat puterea și autoritatea de stăpânire a acestei lumi. Și Isus a spus, toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Și apoi s-a adresat ucenicilor. I-a delegat, le-a dat mandat și i-a trimis. Acum, pentru că toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ, voi duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice pătură. Spuneți-le oamenilor că a venit vremea în care stăpânitorul lumii acesteia a fost judecat, a fost condamnat și urmează să se execute sentința asupra lui. Că oamenii pot să iasă de sub stăpânirea lui, că oamenii, printr-o decizie serioasă și personală, pot să iasă de sub robia păcatului, să devină liberi în Dumnezeu și să fie copii ai lui Dumnezeu. Duceți-vă și spuneți această veste bună. Toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Omul poate ieși de sub pedeapsa păcatului care este moartea și poate să trăiască o viață veșnică, binecuvântată cu Dumnezeu. La trecut satan a fost biruit și prin această judecată a lui Dumnezeu s-a dat oportunitatea generală fiecărui om să poată să fie mântuit. Dacă până atunci Dumnezeu avea un popor care era poporul Israel și ceilalți erau neamuri, erau venetici, erau din altă parte, prin Isus Hristos, toate națiunile au fost incluse la un loc și toți oamenii de pe pământul acesta au căpătat dreptul să se numească copiii lui Dumnezeu, să facă parte din poporul lui Dumnezeu o oportunitate generală a mântuirii. Apoi, judecata la prezent. Vreau să înțelegem că Dumnezeu judecă la prezent. Și dacă ne uităm în Biblie vom vedea că Dumnezeu a judecat tot timpul la prezent. Dacă ne uităm la vremea lui Noe, când răutatea oamenilor a ajuns până la Dumnezeu, a existat un moment când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu s-a sfârșit și Dumnezeu a luat o decizie. Judecata lui Dumnezeu s-a exercitat peste acea generație și oamenii au murit tânecați de apă. Uitați-vă la Sodoma și Gomora. O altă cetate, când Dumnezeu a judecat răutatea oamenilor, când Dumnezeu îngăduie, are îndelungă răbdare până la o vreme și când se depășește limita impusă de Dumnezeu, încă aici, la prezent, Dumnezeu judecă și pedepsește. Sentința lui Dumnezeu către Ninive a fost categorică. 40 de zile și Ninive va peri. Dar în 40 de zile ei au înțeles mesajul lui Dumnezeu și au știut că Dumnezeu nu se joacă. Când Dumnezeu rostește o decizie și o sentință, Dumnezeu o aplică. Nu ne putem juca cu Dumnezeu. Și ei au înțeles că singurul mod de a scăpa de pedepsa lui Dumnezeu este pocăința. Și de la împărat până la animale au decis să intre în post și să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu, să se căiască de păcatele lor. Și spune cuvântul Domnului că Dumnezeu a iertat pe Ninive și n-a pedepsit-o. Aș vrea să învățăm de aici. Într-o împrejurare, Iisus Hristos a fost întrebat, Doamne, de ce turnul Siloamului s-a răsturnat și au murit 18 inși? De ce cei care aduceau jertfă au fost măcelăriți? de soldații lui Pilat. Doamne, de ce se întâmplă aceste lucruri? Iisus Hristos a avut o singură explicație la nenorocirile, la cataclismele, la cutremurile de pământ, la crizele care vin. Dacă nu vă pocăiți, toți veți speri la fel. Pentru că există momente și limite pe care Dumnezeu le pune. Și Dumnezeu, în momentul în care depășești îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, și nu acționezi în direcția oportunității mântuirii, Dumnezeu vine cu pedeapsa Lui. Și veți spune întrebarea, dar cu cei care s-au predat Domnului și cu ăștia face Dumnezeu în felul ăsta? Nu mai beneficiază de harul Lui Dumnezeu, nu mai beneficiază de mila și îndurarea Lui Dumnezeu, ba beneficiază. Dar cei care s-au întors la Dumnezeu, dacă nu trăiesc ca niște oameni mântuiți, cei care s-au pocăit nu trăiesc ca niște oameni care au fost iertați de Dumnezeu, Dumnezeu pedepsește și pe aceștia. Și Apostolul Pavel spune în 1 Corintenii, în capitolul 11, versetul 31 la 32, Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim o osândiți odată cu lumea. La judecata la prezent avem oportunitatea să ne judecăm noi singuri. Și de multe ori spun la cine lucrul acesta. Fraților, să ne cercetăm, să ne judecăm, să venim înaintea lui Dumnezeu, pentru că înțeleptul Solomon, ne spune că judecata lui Dumnezeu, judecata finală, despre care vom vorbi imediat, această judecata lui Dumnezeu se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Dacă înțelegem mesajul lui Dumnezeu și dacă înțelegem modul în care Dumnezeu lucrează, ori de câte ori Dumnezeu ne avertizează, ori de câte ori Dumnezeu cuvântul lui Dumnezeu ne luminează mintea noastră și noi înțelegem că n-am trăit după cum trebuia să trăim, noi trebuie să ne pocăim, să venim înaintea lui Dumnezeu să ne pare rău de păcatele pe care le-am făcut, de faptele rele pe care le-am făcut, să cerem iertarea lui Dumnezeu, să primim iertarea lui Dumnezeu și să nu mai facem. Să nu mai facem atunci Harul lui Dumnezeu cade din nou peste noi, suntem iertați, Dumnezeu șterge păcatele noastre, vina noastră și din nou ne primește înaintea Lui. Dar noi trebuie să ne judecăm noi înșine pe noi. Și dacă nu te judeci, te judecă Dumnezeu. Postolul Pavel spune, judecați-vă voi singuri. Dar atunci când Dumnezeu te judică, dacă ești un copil al Lui, Dumnezeu te pedepsește ca să nu fii sândit odată cu lumea. Știi ce înseamnă asta? Pedeapsa lui Dumnezeu vine din dragostea lui, pentru că El nu vrea ca tu să ajungi în focul ghenei, să fii, să fii pedepsit odată cu lumea care nu l-a primit și n-a folosit harul lui Dumnezeu. Tu care ai primit harul, care ai înțeles harul lui Dumnezeu, ești chemat înaintea lui Dumnezeu astăzi să te pregătești pentru judecata lui Dumnezeu și să te judeci singur și să vii înaintea lui Dumnezeu judecându-se și să spui, Doamne, am păcătuit, n-aștept ca Tu să mă descoperi, n-aștept ca Tu să trimiți o pedeapsă pentru mine. Vreau eu să vin de bună voie înaintea ta. Și aș vrea în această dimineață, dacă Duhul lui Dumnezeu îți vorbește în direcția aceasta, să nu pierzi vremea în momentul în care auzi lucrul acesta, vine înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, am păcătuit, am nevoie de iertarea ta. Dăm putere, Doamne, să nu mai fac aceste lucruri și ajută-mă să mă îndrept viața mea și să trăiesc o viață după placul tău, după voia ta. Ajută-ne, Doamne! Fii cu noi, Doamne! Pe cei răi, acum, în prezent, Dumnezeu îi judecă și trimite pedepsele sale. Și aș vrea să rețineți această sentință a lui Isus Hristos, dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Sta nu înseamnă că să ne speriem de nenorociri, ci aș vrea ca să înțelegem harul lui Dumnezeu și să ne întoarcem la Dumnezeu și să facem voia lui Dumnezeu. Apoi, ca și creștini, noi trebuie să ne judecăm singuri, să ne așteptăm ca Dumnezeu, să nu determinăm pe Dumnezeu, așa cum poate un copil, el știe că face rău. Ați avut ocazia, părinții care sunteți prezenți aici, știe că face rău. Să uite la tine și tot în direcția aia mea. Mă nu te duci acolo. El tot acolo o să duci. Tot acolo o să duce. Mă să nu cumva să atingi paharul ăla. Dacă i-ai spus treaba asta, paharul intră în ținta lui. El a tras să-l Și imediat după câteva momente se sparge. Și îi spui, mă, nu ți-am spus. Mă, nu ți-am spus, mă, că dacă te duci acolo, tentația și ispita ai marei. Da, dar am vrut să experimentez lucrul ăsta. Ok, ai experimentat odată, dar nu mai experimentat de două ori, de trei ori. Înțelege, ai avut o experiență. Necazul este că suntem ca niște copii de multe ori. Avem experiențe, Dumnezeu ne iartă, Dumnezeu le primește, se ridică vina de pe sufletele noastre și apoi noi, în loc să îi mulțumim lui Dumnezeu, iar mergem în direcția aceasta. Doamne, înțelepciune. Dă-ne putere să ne abținem de la rău și să facem voia Ta. Ajută-ne să înțelegem că Tu judeci și astăzi. Tu ai judecat în trecut și ne-ai dat oportunitatea mântuirii. Acum, astăzi, ne dai oportunitatea pocăinței prin judecată. Ajută-ne să înțelegem mesajul judecății tale. A treia judecată este judecata la viitor. Judecata care se va face, așa cum spune înțeleptul Solomon, după faptele noastre. Pentru cei răi, datorită faptelor lor, ei vor primi pedeapsa. Pentru cei buni, datorită faptelor lor bune, ascunse, care n-au fost răsplătite pe pământul acesta, Dumnezeu le va răsplăti. Ascultați ce spune Isaia, capitolul 3, versetul 10 și 11. Bine de cel neprihănit, lui îi va merge bine, căci se va bucura de rodul faptelor lui. Vai de cel rău, lui îi va merge rău, căci va culege rodul faptelor lui. Eu mă speriu la lucrul acesta, sincer vă spun. Când am auzit perceptul acesta în judecata lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu numai după faptele noastre ne va judeca, ci după rodul faptelor noastre, stau și mă gândesc și zic, Doamne, dă-mi înțelepciune să nu mai fac lucruri rele, pentru că aceste lucruri rele... Rodesc în generațiile care vor urma. O om, ce mari răspundere ai de tot ce faci în viață, de tot ce spui prin scris sau grai, de pilda celo al ce la alți o dai, că și tot mereu, spre iad sau rai, pe mulți o să îndemn. Ce grijă trebuie să pui în viața ta în toate, căci gândul care îl spui sau scrii s-a dus pe veci, nu-l mai adui, dar vei curege roada lui, ori mort, ori viu, odată. Doamne, dă-ne o judecată clară să putem să pricepem lucrurile așa cum le vezi tu, așa cum le practici tu. Gândul care îl spui sau scrii s-a dus pe veci, nu mai adui, dar vei culege roada lui, ori mor, ori vii odată. Judecata lui Dumnezeu se va face cu privire la faptele pe care noi le-am făcut după ce am primit harul lui Dumnezeu. Psalmul 9, versetul 8 el judecă lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Roman 2,16 Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Matei 12,36 În ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Eu am un defect foarte mare. Și soția mi-l observă totdeauna când stau la masă cu cineva. și mă, tu în alte împrejurări vorbești și de multe ori monopolizezi discuția. Când ești la masă, taci chitic. Mă, vorbește. Am zis, iartă-mă, nu pot face două lucruri bine deodată. Ori mănânc, ori vorbesc. De aceea zice, mă, ca să întreții atmosfera, trebuie să vorbești, trebuie să spui. Și mă bucur că domnul mi-a dat-o, că ei place să vorbească. E, și întreține atmosfera. Și... Așa că handicapul meu este puțin acoperit. Dar eu mă gândesc când citesc cuvântul lui Dumnezeu, că voi da socoteală lui Dumnezeu de orice cuvânt nefolositor. Și atunci gândesc bine... 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Toți, nu mai unii, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Toți! Vreau să vă citesc cuvântul din Evrei 9, cu 27. Și să nu-l uitați asta. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Lăsați-i în pace pe ăștia cu New Age, cu teoriile lor care vorbesc de reîncarnare, care îți spun că mai ai încă o șansă dacă ai ratat în viața asta și ai fost un bețiv și a fost un hoinar și n-ai lucrat, poate că în viața cealaltă vei fi împărat. Sau o floare, sau o pisică, sau un șoarece. Frații mei, sincer, de multe ori râd când văd oameni inteligenți câte prostii născocesc. Și vă spun că e popular printre intelectuali. ei vorbesc despre reîncarnare intelectual, domnule. Îi la televizor că deschis recunosc lucrul acesta. Biblia cuvântului Dumnezeu spune clar că omului este rânduit să moară o singură dată. După aceea vine judecata. Să terminăm cu prostiile astea. Spuneți-le oamenilor, sunt foarte mulți, duceți-le Biblia, arătați-le, explicați-le că Dumnezeu este clar, nu este reîncarnare. Ieșiți din poveștile astea Fanteziste și intrați în realitatea lui Dumnezeu. Pentru că omului este rânduit să moară o singură dată, și apoi vine judecata lui Dumnezeu. Și judecata lui Dumnezeu se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Lucrurile rele pe care le-ai făcut în ascuns și tribunalul. N-a fost sesizat și n-ai fost pedepsit și n-ai făcut închisoare pentru aceste lucruri. Le va pedepsi Dumnezeu. Lucrurile bune pe care le-ai făcut și oamenii nu te-au pus la panou de onoare. Nu ți-au dat recompensă. Dumnezeu le va răsplăti. Până la un pahar de apă și o vorbă bună pe care o spui omului necăjit și împovărat, O rugăciune pe care o nați lângă cel care are nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Frații mei, aș vrea să înțelegem că dacă am înțelege lucrurile acestea, viața noastră ar fi schimbată. Nu N-am trăiat această nepăsare, stăm în aceeași bancă, în aceeași clasă, ani de zile, cu oameni, care ne sunt dragi, cu care ne petrecem tinereția, copilăria, adolescența și nu le spunem despre comara vieții noastre, nu le spunem despre siguranța mântuirii noastre, nu le spunem că ei au oportunitatea să se întoarcă la Dumnezeu, să scapă de pedeapsa iadului și să trăiască veșnicia cu Dumnezeu. Ar trebui să ne mobilizăm ar trebui ca în locul acesta să nu existe niciun scaun gol. Niciun scaun gol! Miercuri la rugăciune, am avut ocazia să discut cu un domn care a venit la rugăciune și mi-a spus Domnul mă cercetează în ultima vreme. Domnul mi-a arătat câteva secvențe din a doua revenire a Lui. Și am văzut că toți din jurul meu au fost răpiți, numai eu am rămas. Am venit la biserică pentru că simt că Dumnezeu mă cercetează. Și am spus așa, este Dumnezeu te cercetează, Dumnezeu îți vorbește. Dumnezeu vrea să te scoate din această stare în care ai trăit până astăzi și vrea să te conducă spre o certitudine că viața ta are rost pe pământul acesta, că tot ceea ce faci este important înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu îți urmărește gândul, vorba și tot ceea ce faci este înregistrat înaintea lui Dumnezeu. David se cutremură și spune, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și mă, când mă scol și de departe împătrunzi gândul. Că nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști întru totul. Domnul ne cunoaște. Suntem goi și descoperiți înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu va judeca după înfățișare, Dumnezeu nu va judeca după cele auzite, Așa cum fac procurorii astăzi și Dumnezeu va judeca după dreptate. Ca unul care a fost martor la tot ceea ce ai gândit, la tot ceea ce ai vorbit, la tot ceea ce ai trăit. Poate în urma acestui mesaj vei zice, atunci cine va moșteni raiul? Eu sunt pierdut. N-am făcut așa. De aceea te-am informat în această dimineață. De ce, Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre judecata lui Dumnezeu. Este o informație pe care ai pregătit-o și -aș vrea, ai primit-o și aș vrea să reacționezi la această informație. Să nu mergi de aici și să uiți ceea ce ți-a spus Domnul. Să reacționezi. Dar aș vrea să ții minte un lucru pe care ori de câte ori vin oameni la mine și alți creștini au spus pentru tine nu mai este mântuire. Pentru tine nu mai este scapare. Sunt foarte împotriva acestor verdicte pe care le dau unii lideri care se pun deasupra harului lui Dumnezeu. Aș vrea să vă citesc versetul din 1 Petru, capitolul 1, versetul 13. Aș vrea să țineți minte. Puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Frații mei, judecata viitoare se va face după fapte. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că aici va interveni niște circunstanțe atenuante care țin de mila lui Dumnezeu și de harul lui Dumnezeu. Și harul arătat la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Nu, cine poate măsura harul ăsta? Dacă cineva ți-a spus că nu există mântuire pentru tine, aș vrea în această dimineață să reconsideri relația ta cu Dumnezeu. Și aș vrea să înțelegi că mai este Har, că trăim în vremea Harului. Aș vrea să înțelegi că judecata lui Dumnezeu, din trecut, din prezent și viitor, va fi guvernată de Har. Dar n-aș vrea să te pui pe tânjeală și să zici, aștept harul lui Dumnezeu. Nu pentru că decizia lui Dumnezeu este categorică. El vestește un an de îndurare, dar o zi de răzbunare. Și atunci decizia lui Dumnezeu va fi categorică. Spurjon spunea, dacă n-ai reacționat la Isus spre cruce, vei reacționa la Isus pe scaunul de judecată. Dacă Iisus pe cruce te-a răsat trece, și ai zis, e o religie, ca toate religiile, ai fost nepăsător de această dragoste mare pe care Dumnezeu și-a arătat-o față de tine. Pentru că și tu ești inclus în această omenire care a fost mântuită prin sângele lui Iisus Hristos, prin jertfa de pe calvar. Și dacă ai rămas pasiv și rece la acest mare act de dragoste a lui Dumnezeu, va veni vremea când vei tremura în fața scaunului de al lui Dumnezeu și nimeni și nimic nu te va scăpa. Decide astăzi unde îți vei petrece veșnicia. Temete de Dumnezeu cu o temere reverentă, păzește poruncile Lui scrise în această carte, nu te lua după poveștile oamenilor, păzește poruncile Lui din această carte și apoi pregătește-te să-l întâlnești pe Dumnezeu. Pregătește-te să stai în fața scaunului de judecată al Lui Dumnezeu. Pregătește-te să auzi sentința Lui Dumnezeu, care va spune la dreapta sau la stânga, care va spune, binecuvântatul Tatălui, du-te și moștenește și îți va da răsplată pentru tot ceea ce ai făcut pe pământul acesta pentru toate lucrurile ascunse pe care oamenii nu le-au știut și tu le-ai făcut cu sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a înregistrat acestea. Dar nu uita dacă există vreun păcat nemărturisit, dacă există viața ta nedeschisă pentru Dumnezeu, astăzi, nu mâine, astăzi, că mâine nu ne este asigurat, astăzi. Dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Cuvântul acesta, pocăință, a devenit atât de deranjant în lumea pe care o trăim astăzi. Și oamenii vorbesc așa, iau în derâdere lucrul acesta. Dar aș vrea să spun că este modul prin care tu poți să-ți rezolvi eternitatea, prin pocăință. Noi nu te chemăm la o religie. Nu aparținem de nicio religie. Aparținem de Isus Hristos. Aparținem de Cuvântul lui Dumnezeu și vrem ca aici să se vestească Cuvântul lui Dumnezeu, nu datinile moștenite, Cuvântul lui Dumnezeu și vă chemăm la o relație cu Dumnezeu, o relație zilnică, nu din duminică în duminică, o relație zilnică cu Dumnezeu. Să călătorești să înveți Să lucrezi Să trăiești cu Dumnezeu Și în toate Dumnezeu Să-și exercite voia Lui Dacă există aici persoane care Vor să-și predea viața Domnului Miercurea trecută la rugăciune Persoane care și-au predat viața Domnului Duminica trecută au venit după terminare persoane care și-au predat viața Domnului. Spunea cineva, am amânat de multă vreme, dar astăzi simt că trebuie să fac lucrul acesta. Nu-l mai pot amâna! m a -am întrebat de ce duminica trecută n-ați făcut chemare? Pentru că eram pregătit și duminica trecută să fac lucrul acesta. Frații mei, vreau să vă dau această oportunitate, stimați creștini! Vreau să vă dau această oportunitate să, viți, să veniți înaintea Lui Dumnezeu și să vă rezolvați problema eternității cu Dumnezeu. E simplu, nu e complicat, e simplu să primești Harul Lui Dumnezeu, să primești mântuirea și sfințirea care vine prin puterea jertfei de pe Golgota. E simplu. Spunei Domnului, Doamne, mă predau Ție. Sunt un păcătos, am nevoie de iertarea Ta, am nevoie de curățirea ta. Spune-o cu toată inima. Și dacă vrei să te cunoaștem și vrei să ții legătura cu noi după terminarea programului, vino aici, ne vom ruga împreună. Pentru că sunt unii care se predau Domnului, ridică mâna și pe urmă nu mai vezi. Eu vreau să am de-a face cu oameni serioși, oameni care se predau Domnului și vor să fie ținuți în evidență și vor ca viața lor să o trăiască în apropiere de Dumnezeu. De aceea îți voi da locul în momentele care urmează să faci această rugăciune înaintea Domnului cu cuvintele tale. Trei lucruri trebuie să ceri în aceasta. Să recunoști că ești păcătos, să-L chem pe Isus Hristos ca Mântuitor al tău personal și apoi să ceri iertarea și să primești iertarea lui Dumnezeu și să trăiești ca un copil al lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare să venim înaintea lui Dumnezeu și să exprimăm ceea ce simțim în aceste momente, realitatea din sufletul nostru. Să o spunem cu cuvintele noastre înaintea lui Dumnezeu. Să cerem îndurarea Harului Dumnezeu peste noi. Să cerem puterea pocăinței în viața noastră. Să cerem ca Domnul să ne ajute să avem siguranța mântuirii și eternitatea să avem siguranța că vom petrece cu Dumnezeu. Ne închinăm Domnului și ne rugăm Lui cerând această binecuvântare peste viețile noastre.